Говард Філіпс Лавкрафт та РОБЕРТ Гейворд Парлоу. Полювання на чудовисько. У Лайні зчинився великий галас Позаяк було поміщено дим у драконячих горах. А це, без сумніву, було доказом пробудження чудовиська, того самого, що вивергає потоки лави і під яким твехтить земля, коли вона звивається в її лоні. Під час загальних зборів чоловіки Лаена заприсяглись позбутися чудовиська, ставши на заваді його пекучому подиху, спроможному спопелити їхнє увінчене мінаретами місто і стерти його білоснічні куполи з лиця землі. Тож у мерехтливому світлі смолоскипів зібралося щонайменше сотня жителів, готуючись побороти лихе створіння у його таємному лігві. Під покровом ночі, в яскравому місячному сяйві, вирушили вони нерівними колонами до підніжжя гір. Попереду, на тлі багряної вечірньої заграви, чітко вимальовувалася палаюча хмара попелу, вказуючи на шлях до їхньої мети. Та ніде правда, діти, містяни занепали духом задовго до того, як узріли свого супротивника. Тому коли місячне сяйво зблякло, а палаючі небеса ознаменували настання світанку, їм, як ніколи, запраглось опинитися вдома, байдуже, переможцями чи переможеними. Проте світанок їх дещо підбадьорив, і зі списами на вони впевнено подолали решту шляху. Пекельні клуби сирчаного диму накрили білий світ щільним покровом, затьмарюючи навіть світло нового дня і невпинно поповнюючись новими лиховісними подихами з бащі чудовиська. Голодні язики полум'я змусили лаянян швидше пересуватися розжареними кам'яними брилами. «Та де ж він, цей дракон?» Нажахано прошепотів один із них, сподіваючись, що істота не сприме це запитання як запрошення до з'яви. Але пошуки були марними, бо так і не виявили істоти, яку б мали здолати містяни Тож закинувши зброю на плечі, виснажені лаяняни повернулися додому і спорудили кам'яну скрижаль із викарбованим написом У протистоянні з лютим чудовиськом відважні жителі Лаяна дали йому бій та здолали істоту в її жахливому лігві Порятувавши свої землі від страшної загибені Нелегко було розібрати ці слова після того, як скрижаль було видобуто з глибоких, багатовікових шарів закам'янілої лави.